Egun bai, ba Dolemailen Kopurua hogeita bost, eh, apaldu egin da 2000garren urteaz geroztik. Eh beharrak hemendatu diren bitartean ere eh. ere Donostiako egoitza berri hau ba, unibertsitaten unibertsitateen aldabenean ezarri dute Gipuzkoako Dolemailen elkartekoek, eh, diotenez ikasleak, eh, gazteak elakartzeko itxaropenez, eh. izan ere 18 eta 75 urte arteko pertsonek pertsoneko da izakete. Osasun egoera egokia baldin badute beti, eta e, gizartea zartzen doa neinean, ba, gara bateko Odolemaie Fideloyek ordezkatuko bituen edo bituzten, bela hori aldiberriak, eskasi omen dira. Gaur egungo Odolemaiteko puruarekin ez da aski, Odole giserbena bermatzeko? badiru ba, ba die alarma gorriak piztu dituzte behin baino gehiagotan eta diotenez hiru mila gipuzkoar odolemaile gehiago beharko lituzkete odolbankoa zaitasunez bermatzeko. Eh? Kontua da gaur egun eh, osasun zerbitzuetan odola gehiago erabiltzen dela eh, Gizartea zahartu denean ebakuntza gehiago egiten birelako, Odolaren zenbait osagai ezinbestekoa abituzten tratamendu berriak ere sortu birelako, zenbait eritasune jaurregiteko, eta noski, duela biedoa irua marka da baino, e, bidez zirkulazioa barmena hundiagoa izanik, ba, autoiztripu e, gehiago ere badela. Hori eh. guztia konton hartuta, alere arazo nagusia da, biltzen biltzenbuten odolak, ba, iraungitze bata azkarra duela, e, pertsona bakotxak iru hilabetean behin, eman dezake odola sojik, baina odolak, Ez du, iru hilabete irauten al, e, gordeta. Eh? Osagai ezberdinetan, banatzen omen dute, aferesia izeneko prozesu batekin, e, berez zentrifugatu egiten dute eta erabileraren arabera ba, osagai ezberdinetan banatzen bute odolori. Eh? Diru dienez, banko horretan, ez zindaberaz, ba, betirako gordetzen al, E, Gipustako odole mailen elkarteko presidentea, Xavier Urzela irekin, e, medikoarekin ba, mintzatu gara eta onakoa esplikatu dauko eh, horri buruz. Ez, gaur maten den odola, bidarego izien goduzakabandu. Alde batik lobul gorriak, besta hori iztripuak eta odola galtzunut zentian zako, besta ditik plaketak, minbizia, leucemia dauken zentian eta bestea plasma. Plasma hiten deu, kongelatu, industria bialdu, tandibueltatzen digute medikazioa, faktorotxoa, albumina, bakuna, kolako gauzek. Eta plaketa gari bidez, gauratatzen dinak, amendik bostegunea galdute daude. Hor e, dunga, egunero, egunero berditu gu egipuzkoan egunda e, eta Euskari mailan bostegun odole maiz egunero, egunero, egunero. Hori gure erronka dut nolabait, e, ikusteko urrengo belanualdian, ez ditugu lagarazu egizengo berditugu gazteak. Beste urtet erdile, no? beste 20.000 odole maile, mesas 20.000 Hori mila jabarko duke. Hala bera, zeh, donostiko egoitza berrian odola osagai manatzeko lau makina berri bituzte, baina eh, oraino odola gehiago behar dute. Eta entzun muzue, bereziki gazteek eman dazeketeen odola gainera. Azterketa bat, egin dute jakiteko gaztek zergatik ez diren odola emaiterat animatzen? Beno, azterketa sakonik ez, baina gaur egun daramagun bizi moduak, eh? horretan eragin zuzena duela diote. E, izarerek, ipuzko arrek, euren herrietan, odole maile egiteko zenbait baldintza bete behar dituzte. E, Lehen aipatu dugun bezala, adina da, horietariko bat. Baina, horrez gaina, azken urtean, e, e, ba, herrialde tropikaletan afrikan, asian, edo hemengoak ez diren, eritasunak, emanoi diren, Herrialdetan egon denak ezin du urtebetean odola eman eta gaur egungo gazteek garaibatekoa baino gehiago, ezta? Ba bidaiatzen bote bestetik e, pirsin e, edo tatu bategin duenak ere ezin du urtebetean odolik eman eta gaiera, gazte asko kanpoan ikasi edo lan egiten butenez ezin dute ziurtatu, ezta? Ba hiruilan beineko odolemate egunarekin e, baduten konpromiso hori dutenik eta horrek e, guztiak Ba, noski, ekoak ziua komplikatzen du, eh? baina komplikatuagoa da noski, edo izango da eh, larri baten aurrean, ospitalean odol transfusio baten dako, ez, da? ez duten unea, berazemenik denerian animatu Gipuzkoan zein pare Euskal Herri osoan ere, eh, eh, odola ematera, ohartu gabe, babizia ematen baita.